Čini mi posebno u istinu zadovoljstvo da mogu progovoriti nekoliko riječi ovoj prelijepoj džamiji. Ovdje na ovom mežlisu sam samo jednom bio prije 13-14 godina, čini se. To je jedina moja posjeta iz Jaret i vas na ovom terenu. Pa mi je bilo drago kada me Hafiz pozvao da progovorimo nekoliko riječi o ovoj lijepoj vašoj džamiji. Pa će mi, inša Allah, u ovaj ovo vrijeme između Akšama i Jacije da progovorimo nekoliko riječi i da pokušamo kazati ono što je za nas sve bitno. A vrlo je teško izabrati jednu temu o kojoj ćemo govoriti zbog toga što bi trebali kazati ono što nam je dobro hajr za ovaj svijet, za među svijet, berza i za onaj svijet koji je vječan. I zato izabrati neku takvu temu je vrlo teško. Ali ja ću govoriti onome što je vezano za sve nas, To je naš život od početka do kraja. I govorit malo više o smislu života. Zašto smo došli, kuda smo pošli i gdje na kraju treba da skončamo. Ja to obično govorim ljudima sa kojima se manje susrećujemo. Onima s kojima se više susrećujemo, onda više govorimo o propisima. Ali obzirom da ukoliko jedan propis uzmemo, onda zapostavimo neke druge stvari. Pa ćemo govoriti o onome što je, dakle, vrlo bitno, fundamentalno, esencijalno, značajno, do kraja važno za sve nas u životu na ovome svijetu. Dakle, prvo da znamo ko smo, što smo, odakle dolazimo, kud prolazimo i onda kada to spoznamo, sve ostalo je lako. Onda i propise dolaze na svoje mjesto, onda i sva iskušenja kroz koja prolazimo neće nam biti teška. Zašto? Zato što znamo odakle dolazimo, da kuda prolazimo, i znamo na kraju gdje skončavamo to je za nas vrlo bitno i zato je Allah Želešanu u Kur'an Kerimu postavio ajete da nas uputi na to da mi koji se rodimo i existiramo na ovome svijetu tačno znamo šta nam je činiti da znamo zašto smo došli da znamo šta nam je cilj ovoga života i da znamo da ne smijemo život proćerdati niti ga dati za nešto što malo vrijedi naš život kao što znate Mi smo dužni utrošiti da Allaha spoznamo i da druge o njemu poznamo. To je naš jedini cilj. Nije naš cilj da radimo. Nije naš cilj da gradimo. Nije naš cilj da ratujemo. Nije naš cilj da zijaretimo jedne druge. To je sve usput. A glavni i osnovni, temeljni cilj svakog čovjeka na ovome svijetu jeste da Allaha spozna jer je Allah kao što biste vidjeli u Koranu rekao وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون Stvorio sam čovjeka i džine samo sa jednim razlogom, liyabudun, da me obožavaju. To je cilj. Nije drugo, vraćam moja draga. A vi pogledajte. Evo ja sam sada vozač i vidio dvorce u Bosni. Sve kažu kriza, koja kriza? Dvorci su ovo, vraćam moja draga. Ovo kralje mi nekada nisu imali. Kao da mislimo ovdje hiljade godina živjeti. Pogledajte ove kuće, Bolan, po tri, četiri, pet pretova. Pa ljudi moji, pa koda, čitava vojska stanuje u njima. A ne vidite nigde nikoga ispred kuće. Ako neki dedo prošeta ili nana ispred kuće, sve je to prazno. A zašto? Pa zato što smo mi uzeli cilj Dunjaluk. Cilj gradnju na Dunjaluku. A ovaj Dunjaluk je za njega nestaje. On je baš kao voda, ona koja je malo tresne, i besne i sve prođe. Zato ha Hasan al-Basri kaže lepo, ne pravite vaše kuće na talasima vode, jer ova dunjaluka kao talas vode kad naiđe tako i ode i njega nema. Vidjeli ste kako ljudi od jednog samo čuješ kaže preselio, nema ga. Umro. Zaboravio i disati, pisati, nestalo ga sa pozornice ovoga života. Nema. Život ode ljudi, moji. pitanje ko da uživa ovim zgradama i ovim kućama, kao što znate, jer smo mi zapostavili i namaz i post i zapostavili smo u vjeru zbog ovog dunjaluka, zbog koga smo se svi navale na njega, isto one cukice kad navale na onu košćicu koju mi bacimo pred njim. Vidjelite kako cvuko leti? E tako i mi svi za donjalukom. počejuši od veliki sila i lidera veliki zemalja pa do običnog čovjeka, svi su naletili na ovom malo košćica što je i bliz, poredao po zemlji i po Bosni, Americi, Rusiji, Britaniji, Francuskoj, Engleskoj, Mauritaniji, nema gdje nije pobacao. I vidite da je sam narod skočio samo za Dunjalukom. Skočio samo da strasti svoje razvija. A nije skočio za onim što Allah taži i voli. Vidjeli ste koliko je ljudi izašlo na razne demonstracije, spaljuju presjedništva razna, spaljuju tako, simbole Bosne, kako je zbog neke krize. Koje krize, volan? najveća kriza je kriza vjere A ja nisam čuo da je niko dvošnjaka ustao, izašao na ulice i da kaže hoćemo vjeru onakva kakva jeste, kako Allah od nas traži, hoćemo ljude koji će nas uputiti da spoznamo ovaj svijet onakav kakav Allah i njegov Resulullah sallallahu alihi sellem traže, nisam vidio ni jednog čovjeka, nego samo od trbuhu se brinu samo od trbuhu, i ako je trbuh malo prazan Onda je problem, a nije ni prazan, kod mogi, kod neki jeste i mi to priznajemo. Zato što su oni koji su trboja ugojili, uzeli od onih siromašni. Dakle, Allah je svima dao na fakvu. Prostor je na faku na svakom mjestu. I Allah je ar rezak. Ar rezak, i koji daje na fakvu. Al neko je čopnuo na fakvu onoga drugoga. I on treba sutra na sudnjem danu da odgovara. Znači, nije problem na faci, Nije problem u Opskrbi, nije problem u Allahovim blagodatima koje imamo na svakom mjestu, pogledajte braćo moja draga, kad vidite Bosnu, pa nema što u njoj nema možeš da jedeš od oni travki, fini, biljki koje možeš samo da preradiš, središ, dotjeraš malo prokuhaš i da ih jedeš a naš poslanik sallallahu alihi wasallam sahabima, videli ste ko je bio na hađu ili na umri, otizite, pogledajte tu pustoš, pogledajte onaj kamenjar Tamo imate samo zmije i guštere. Nikde travke nema. Idete 500 kilometara travke gotovo ne vidite, ljudi moji. Tu je živio naš poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem, ali nikada nije kukao kao mi, kako smo ugroženi. Niti ashabi koji su nosili jebu, bekri, omer po jedan kamen, a Allaho poslanik i miljenik koga Allah najviše volio, nosio je dva kamena. Dva kamena, ne zato što je nosao kamenje, nego zato što mu se stomak uvukao pa hoće da se prilijepi za kišmu. Pa je stavljao dva kamena da bi utolio glada, da ne osjeti glada, jest, da mu se stomak totalno ne uvuče pa da sasvim drugačije ne izgleda. Pa dva kamena je imao na bubaricu ome trbuhu i kada su ga sreli Ebu Bekriomer i on njih pita šta je vas izvelo ovako kasno na večaj. Što ne spavate? Što hodate? Po ulici oni kažu Allahu poslaniće, mi smo gladni. A poslanik, ali selam, kaže ja sam. Oni pokažu jedan kamen, on pokaže dva kamena kako je stavio na stomak, pritisnuo stomak kako bi tu glad na neki način prevazišao. Ja ne vidim kamenje da ljudi nose danas. Nego ljudi nose probleme koje imaju u glavama. Tu je glavna kriza. Kriza je u duhu, kriza je u moralu, kao što vidite, jer mi da imamo samo malo pameti, pa ne bi smjeli govoriti o krizi ovakvoj zemlji, blagodatima, kao što jedan saudijac koji je kod nas, pa ga mi u krajinu odveli na otvorenje džamije, a on je izašao pored une, mi dorčkujemo, ne može niti, hoće da jede i kaže, vi bošnjaci imate dženet na ovome svijetu, šta vi tražite tamo? Samo mi treba žene da uzmemo u nas je pustara, a vi imate takva uživanja da nema niko na svijetu i stvarno rijetke su zemlje kao što je naša lijepa Bosna i Hercegovina, uzmite ove ljepote koje imamo I zato kažem Allah želešanu je svima dao na faktu samo treba malo poskočiti za njom, treba uzeti ono što je, što je su ashabi radili koji nisu imali odakle da žive, pa opet trčali, radili, gradili, donosili, ali im je jedan bio cilj, Allahova vjera. Jedan je bio cilj da postignu Allahovo zadovoljstvo. To je ono što nema kod nas, to je ono što mene boli ovome narodu, što je sve drugo preče nego Allah i njegova vjera. Sve drugo je preče, braću moja draga. I naša kuća, i naša djeca, I vidite da nema nikada nešto što će potegnuti ljude da naprave neku vrstu, vidite, Kako mi rekli, demonstracija kada je u pitanju ono što je za nas najbitnije, za ono tamo. I ovo ovdje kad ti neko napravi fabriku, šta ćeš urati? Zarati platu, dobro. I kad zaradiš platu, šta ćeš urati? Kupiti nešto, ljeba, brašna, ulja i dobro. Šta ćeš urati onda? Pojesti to. Pa šta ćeš onda? Kasnije ćeš to izbaciti u toaletu. Eto šta je život? Da pojedeš i da to izbaciš. Jel to u cilji našeg življenja? Tu radi svaki hajvan, braću moja. I koza i ovca i krava i međed i vuk i ptica po pa svi radi pojedu ih kasnije izbacuje negde oni jedu piju spavaju i oni se razmnožavaju pa to radi svaki hayvan braćo pa nismo mi stvoreni zato samo nama je Allah dao i te mogućnosti da se razmnožavamo da spavamo da jedemo da pijemo ali to nije cilj našega života cilj našega života jeste da je uvijek na umu ona svijet i da smo mi došli samo ovu jednu stanicu, da se provozamo sa ovim vozom koji se naziva Dunjaluk i na sljedećoj stanici izlazimo i onda se vozimo daleko više, stotinu puta više nego smo vozili u ovom prvom vozu koji išao u samo jednu stanicu, kratku stanicu, i mi idemo sad u Berzavu, u Berzavu, vidite, koji danas imamo, svi oni koji preselili na onaj svijet u kabor, Tu poznatu zemlju koja se ne zove ni Amerika velika, ni Australija, ni Europa, ni Azija, ni Afganistan, ni Pakistan, nego se zove Kaboristan. Kaboristan, najveća zemlja na svijetu. Ovi fale neke zemlje, ovamo velike, učite u geografiji kolike su. Ste ikada u geografiji spomenuli da je Kaboristan najveća domovina? Niko to nije spomenuo. Jake nauke i jake geografije. A to treba se spomenuti na prvom mjestu. Najveća zemlja, najveća domovina, svi ljudi, boja i nacija i koža i svega ostalog jeste Kaboristan. I on sve prima. Neka ove neke zemlje, ne moreš, moraš tražiti vizu, imaš veliku krizu ovdje, nemaš krizu, samo ti dođe zraleg, odmijeti dušu i odmah si spakovan, imaš vizu, bez problema i ideš u zemstvo koje se zove jel tako Kaboristan. I u njemu ostaješ do sudnjega dana vidite to u tom Kaboristanu i Adem alaihissalam, i Hazreti Hava i Kabil, i Habil i Lud, Ibrahim, Ismail njihovinarod i Musa, Isa alaihissalam i svi drugi koji su, osim narodna Isaa koji je dignut Allahu u Đalešanu, koji se spustiti vrlo brzo i skoro možda i mi čak dočekamo vam obi mlađi pogotovo, inša Allah svi ostali su u Kaboristanu, čekaju čekaju, ne samo da čekaju dole ih hodaju Sijele, razgovaraju, obilaze jedne i druge, dobijaju neke poklone odavde do njaluka, Ako imaju sina pa im provuči dovu, njemu poklon stigne. Ako imaju sina koji za njih izgradi džamiju, njima poklon stigne. I kaže poslanika, ali i salam, oni se obilaze međusobno u kaburistanu, vidite, u toj velikoj domovini. I treba izdurati toliko vrijeme, biti dole. Ko će to platiti? Boravište dole. Dole treba platiti struju i vodu treba platiti život, treba plati stanovanje. Jer vi mislite da ga spustite čovjeka u dva metra, bez kilometra, da je to jedino mjesto gdje on bude. Ma jok, to je samo njegovo spuštanje, ono, diretno spuštanje, čim mu se duša vrati, njegovo tijelo, onda kaže, ako je vjernik, vidi koliko, koliko mu pogled dopire. ne, kakav dva metra bez kilometra, šta je vama bila? Odavde vidi do Orašja, gor do Save, pa ideli do Mađarske, toliko vidi. Kada ga spustiš u kabur, ako je vjernik, ako je nev Onda poslanik Ali Isalam kaže njegove kostkovo će ga bosti to jest toliko će biti kabur tijesan i za njega bijesan da on neće moći uprošte da preživljava. Takvi su čafire u kaburu. Zato bi se lako ovdje folirati na ovome svijetu. I ovi veliki lideri vidite one Sisi, njegovi blisi u Egiptu pa drugi vidite što radi ubijaju koga hoće, kad hoće, rade što hoće ovi svjetski lideri radi što hoće policari radi što hoće Ali Boga mi dole i kad legnu, da vidite kako je. Onda jedno. Nema tada ni brata, ni nata. Zapamtite. Ni brata, ni nata. Nema ni rođaka, ni babe, ni majke. Ka se spusti dole i ide s tobom samo, tvoje dijelo. Dijelo. To je jedina valuta koja se troši u toj velikoj domovini. Džaba nosi ti dolara koliko god hoćeš nosi konvert ili maraka koliko god hoćeš, eura ovi za kojim ljudi izludiše na ovome svijetu neka nose, ništa se dole troši, to oni meleki koji primaju dole jel tako, one novce ništa ne uzmaju oni samo naplaćuju u dobrim dijelima imaš se vapa imaš dobrim dijela, e moreš da platiš nemaš, e Bog me to isto kovamo kad dojš na zimi čekaj, ne možeš plati hotel, nemaš para, onaj vlastnik hotela te ne prima. Ne moraš ni res, jesti u restoranu ako nemaš novaca. Odmah te izbaci. A čim se pojaviš, kaže ona nema, ne daj mu ni u restoran da uđe. I ti napolju čekaš. Tako i ovdje, vidite, koliko će nji imati fasinge, probleme i dileme zbog toga što nema da plati, a faktura i račun se ispostavi od rane meleka, od malika, koji će dole tražiti od nas, da mu platimo, isplatimo ono, Zašto smo stvoreni? Mi smo stvoreni da se pripremimo za to. I vidite, čovjek, obični vjernik, obični čovjek, ne mora biti puno pismen, samo ako je vjernikom pripremi dovoljno sredstava, da ima u tom među svijetu, Berzahu, i da ima sutra u vječnom svijetu, koji se zove tako Ahiret, drugi svijet, koji je vječan, kao što Allah Želešanu kaže, da je hajrun, va ebka, on je bolji, va ebka i vječan je. Vječan, ne ima umiranja. Nema na ono svijetu pa oni koji dođu u djehennem nedo Allah, oni bi rado da umru, ali nema. Thumme la je mutu fiha wa la kaže Allah u kurani kerimu, a zatim u tom djehennem, u toj vatri neće biti ni života ni smrti. Jer nije život kada stalno goriš i kada ti tijelo gori i tamav, kada ti obgori koža i ti malo povištiš, Počneš privikavati se na vatru i onu njenu žestinu. Allah ponovo stvori novu kožu. Čim jedna obgori, drugu stvara. Pa te ponovo boli. Da malo namikneš, a onda Allah da dadne ponovo boli. To je djehennem. Vidite, to je djehennem. Da ti je da živiš, ne može živjeti u vatre, ljudi moji. A ona je oštrija, kaže, ali salam, opasnija ili goroznija 69 puta od naše ove vatre koje mi ložimo. 69 puta. A zimi, kad potpalimo naše furne, sjedi samo malo jednu sekundicu. He, pa ćeš vidjeti, ja rane, kako vrištiš i bježiš. He, dobanje, da se malo ohladiš, da vodom se pospiješ. O, malo jednu sekundicu, ono na ono, ono platu, ono, kad se dobro usija. E, Ali to je 69. dio slabija vatra od džehennemske. E sad moraš misliti, kad odiš džehennem? I to u sred vatre, ovdje, samo malo na platu staniš. Ovo ovdje, u sred vatre, buivaš bačen. I to 70.000 godina padaš u džehennemu. Kako će se izvući? 70.000 godina se pada. I zato ovi četnici misle, oni su pobacali bošnjake, neke pobili u jamu od 10, 20, 30 metara. I oni misle, time su uspijet postigli. Kako će biti ovim četnicima i zlikovcima kada Allah bude bacao u džehennemsku vatru 70.000 godina dobišta ove zločine koji su činili. Vidjeli ste kako se ovi debili ponašaju, kako se ponose, što su oni neku mrsku tvorevinu napravili unutar Bosne i Hercegovine. Sa ubijstvima, sa krvlju. A da znaju kakvi su jadnici kako će ispaštati u vječnoj vatri, oni bi se toliko kajali i toliko plakali. A znate koji je najbolji džernemlija, koji će najbolje proći u džernemu? Amidža poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Ebu Talib koji ga je pomagao, koji ga je štitio i branio od drugih zlikovaca i munafika, odnosno idolopoklonika. Ali nikada nije primio Islam. I poslanik alaihi wa sallam, kaže u najljepšem dijelu, sad možete misliti kakav je najljepši dijel, pa u najljepšem dijelu džehennema će biti moj Amidža Ebu Talib. On će, kaže, imati na nule od vatre. Znači, neće biti u vatri, samo će mu biti nanule nule od vatre. I to ćemo mu obivući u džahnemu. A od toga će da mu vrije mozak. Eto, to je najlakši nije u džahnemu. Ebu Talib, koji je volio poslanika, Ebu Talib, koji nije silovao nijednu muslimanku. Ebu Talib, koji nije udario nijednog muslimana. Ebu Talib, koji nikome nije, nažal, učinio. Samo što je bio nevijenim. Hehehe. Misliš za ove ubice, četnike. I onda ovi počnu naši kaže Hag nije dobro osuđen, Ma pusti Hag, iako on nije nikome drag. Ali ima on je Allahuav Hag. Ha, a on je ahkemul hakimin. A on je najpravedniji sudac. Kakve oni u Hagu, kakve politike, svijeste koje određuju kako će ko biti, vidite, osuđen. Vidite, to je ta nepravda. Sad on stotine ljudi, dobije 20-30 godina i onda samo vije trećine i već se puštaju pomalo. Puštaju se te zvijeri iz zatvora, zvijeri koji opet pokušavaju nešto da urade. A u nas je sve najavljeno preko poslanika, ali islam, i kad će šta da bude i kako će se sve dešavati u svijetu. Ali nažalost mi to ne čitamo, više čitaju židavi nego što čitamo mi, hadise Allahog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa kada je onoj ranijoj primjerki Izraela, Goldi Meir, neko spomenuo, kada je, znate li, vidjet će nastati pred smak svijeta, borba između muslimana i židova i muslimani će potratiti, izlomiti, drobiti, uništiti židove i kaže, znaš ti za to? Kaže, znam ja, ali ja se ne bojim. Jer nije još vrijeme došlo za to. Pa kaže, kako se ne bojiš? Dok muslimana ne bude na sabah namazu, koliko na džumi namazu, nema tu, volim, snage u njima. I nema, stvarno. Šta ćeš ti? Poneki ne na sabah. I šta, koja je to snaga? Nema snage bez pripreme. Nema snage bez kondicije. Ovdje imaju, mi imamo pet priprema dnevno. Pet vježbi dnevno. E kad su u armiji imao neke vježbe, mi imamo, a saf, vidite, ovaj u kome mi se nalazimo. Saf znači u osnovi vojni, vojni red. Vojni red. Videli se kako se poredamo? Isto vojnici bo. I sad ti ko vojnijeki pet puta dnevno dolaziš na raport Predi mama ovdje i sa njim zajedno padaš Allahu na, na, na seždu. A pasti Allahu na seždu jeste naj, najbolje uništavanje šeitana. On se lomi, on se drobi, on se tada topi sad. Čim na seždu padneš, jer kaže, čim na seždu padne šeitan, zaplače, ibljih zaplače, prenosi su Buhari i Muslim, ako bi redostojen hadis. Zaplače i kaže, vidiš, njemu je naredno da padne na seždu, pa će zbog toga ući u džennet. A meni je bilo naredno da padnem Adamu, ali ih na seždu, ja sam odbio pa sam proklet, pa će Allah kazniti, vidite svaka naša sežda njega lomi drobi, uništava razumijete, demolira ga totalno prema tome, kad imaš pet vježbi vidite, pet vježbi onda ti vese pripremaš za to da bi mogao sutra u džennetu, one je sve kao što znate, jel tako, velika prostranstva koje Allah Želešanu nudi i obećava muslimanima kako se navodi u kuranskim majetima u hadismo poslanika, ali i salam džennet će biti, samo džennet, pazite Bez džehennema. Samo džennet će biti prostran koliko nebesa i zemlja. Kao što se kaže u jednom hadisu arduha, ardu sema vati vol ardu. Njegovo prostranstvo je kao nebesa i zemlja. Nebesa još niko nije do dokućio njihov kraj, niti zna granice tog beskrajnjivog carstva koje je Allah dželešanu ustvorio preko nebesa. Za zemlju se i nekako zna. Ona je svakako sićušna. Ona je samo jedan mali tračak u Ovom čitavom kosmosu koji Allah dao, anebesa su ogromna i još nauka nije uspela ni blizu da dokući, ni da pretpostavi koliko, je, koliko su nebesa velika i dokle ona dopiru, a Allah njegov poslanik al-Islam definiraju i kažu da je arduha, ardu samawati Njegovo prostranstvo je koliko nebesa i zemlja. Trema tome kad odeš tamo, kako da hodaš ah babo ako nisi imao pripremu? Jaš kondicije ti ćeš pasti odma Isto ako ja kad bi počeo sa džekom da igram i čim bi on mene počeo driblat, ja njega ganjat, ja bi za 5 minuta legao onda na travu, treća pa je meka pa je mogo se izvrnuti fin, razumijete? On može da 90 minuta trči, ja mogu jedno 5 do 9 minuta. Zašto? Zato što on ima svaki dan po jedan ili dva, najmanje dva treninga on ima i ujutro i najveće profesionalci. Da mogu mogo da trči, osim mladosti, on mora da ima i trening. Tako ime ako hoćemo trčimo po džernetu. Pa onda, ah babo, vidiš, što da ne do ne hurije, e, ne može, ona najljepša je tamo najdalja, treba za njoj potrčat, bogami. treba doći do njej. E da bi došao moraš ima trening, moraš te dobro oboružat i dobro se pripremi fizičku kondiciju nabit da bi mogao da dođeš. A naša kondicija, vidite, prvi trening je sabah, namaz, drugi trening podne namaz, treći trening je kindje namaz, četvrti trening akša peti trening jacija. I još ako imaš nosinji namaz, pa imamo teraviju za ramazan, pa imamo poneku na filu, tada, pa vidite koje mi treninge imamo. Kakav džekolina, ni blizu, bolam, kakav pjaniš, šta je vama ljudi moji, bolam. oni u futbalu mogu dotičiti, ovo je samo 90 minuta, mi tamo vječno trčimo po dženetu od mjesta do mjesta gdje god hoćeš. Prema tome nemaš snagi, ah bab, ostani, ti što ostati kod druge, hurije prve, nema tamo one druge, ona gleda, tako i žene, one gilmane, nema, on momke obila dženetske tamo koja nije imala pet sakata namaza, ne može dostići do njih, a one se fale odasle, onaj, jer tako, svrkuću od radosti što su došle do oni Gilmana i dženeckih mamaka, ovi momci što su došli do Hurija, i oni koji su došli do Lejselama, oni koji su došli do svih poslanika, i oni koji su došli do šehida, imaju tamo dereže, kao što znate, Allah žele šanu preko svoga poslanika, ali i selanom sluči da je svaka da dereža petstotina godina koliko konjanik ide od jednog do drugog, dijela dženeta, toliko su prostranstva velika dženetska i toliko su da ređe, ili stepeni u veliki i zato će čovjek koji dođe u dženet tek da se kaje kajeće se onaj koji nije ušao svaka. ali dženetlija će da se kaje, zašto? što nije još više dijela obavio a evo Allah je dao, vidite, na svakom koraku možemo dijelo da učinimo, na svakom koraku najidješ bilo gdje ti moraš da seba učiniš, da zaradiš da osvojiš, da privrediš sebi već na ovome svijetu i zato moja draga, Ja vas ne pozivam u ovo što bi drugi pozivaju kao političari u nešto samo neku vrstu blagodati na ovome svijetu što nam nude sve ove ljepote kroz svoje izborne mitinge. Ja vam nudim iskušenje, teškoću, probleme, jer poslanik Ali Salaam kaže da je džennet prekriven teškoćama i mukama, a džehennem strastima, pa onaj ko u strasti uđi, on uopšte... Ne priprema se za, za džennet, jer džennet je prekriven ovim i trebaš sad svaku tu moguću prepreku da okloniš da bi došao do dženneta. A džennet je šta? On je kao zatvor za vjernika, kaže poslanik, ali i selam, kako navodi ima muslim u svome sahihu, et dunja siđnul mu'mini vo džennetul kafiri. Dunjaluk je zatvor za vjernika. Zatvor. Oni u Egiptu zatvaraju <laughs> su svakako u zatvoru. U kom smislu? Pa u tom smislu što ti sam sebi odrediš zid i one velike čelišnje šipke i ne moraš dalje da izađeš. Najđe ti je kafina i šarmirate i ti bi koji je onaj drugi, Anamon, jel' tako? I onaj koji samo gleda na dunjalog i ti bi pohitio za njom da i ti njom malo dodineš i da ju priđeš da napraviš ono što zove blud. Ali ti nisi lud. Zato što kažeš ne... To je meni Allah zabranio i ti kao da si stavio železne šipke imeđu nje i sebe. Vidjeti za Ramazan, babu odšlo tamo, mat je izašla na njivu, nema nikoga, ni hoža te ne vidi, ni mutevelija, ni hađija, ni rejs, niko te ne vidi. Sad ti možeš komotno malo iz friždera uzijet soka, malo uzijet hrane, ma ti mjeri, ko ti meri, je tamo, ima puno toga onaj... razumijete te možeš da uzbiješ, ali ti kažeš ne, ja postim. Nimaš nikogo oko sebe. Ti kažeš, ne, ja postim. Znači ti, kao da stavio zid, onaj zatvorski, ispred sebe i friždera, ispred sebe, i on je sofra, pre sebe, onog voća koji stoji na našem stolu. Rado bi ti ono jabuku pojevoj, jer ti veće pomalo suši grlo. Ali ti kažeš, ne, ja sam sliman i hoću da ovaj dan postim. Hoću ovaj Ramazan da postim. E zato kaže poslanik, ali islam, et dunja sičnul mu'mini, dunja luk je zatvor za vjernika, jer tek će čovjek da se oslobodi smo kad ući razumite. O džennetu kafira, to je džennetu kafira. Jer vez za kafir to hoće, hoće da ukrade, ukrade, hoće da ubije, ubije. Samo ako vidi da ga neće stići policija ili neke porote ove sudovi, hoće to da uradi. Da ubije banku, da ti dobije, da ode tuđoj ženi, hoće da skrošti ograd, hoće da ti na poslu, tvoje ženi se prikrada, tako može, naravno bilo šta sa njom uradi. Imam ono je to sve svijeno. Ajte Osman, uvijek vodi računa o tome i pita se, kao što kaže Hasan Albasri, čuveni učenjak iz druge generacije muslimana, on je petstotina muslimana zapamtio ashaba i od njej prenosio znanje. Možete misliti kakav je to bio, Alim koji je petstotina ashaba slušao i od njej prenosio ilom. 70 pripadnika ili učestnika bedra on je slušao i od njej prenosio ono što je poslanik Ali Isilam govorio. E sad, da je Hasan el Basri koji umro 110. godine po hijđi, dakle nakon hijđe 110 godina, koji je učio da sahaba, on kaže ja nikada ništa ne izgovorim riječima, dok se ne upitam da li bi Allah bio zadovoljna sa onim što ja izgovorim i da li bi poslanik ali i selam volio da ja to kažem. Kaže, nikada nisam rukom nešto dodirno a da se nisam upitao da li Allah s tim zadovoljan i da li je njegov poslanik ali i selam zadovoljan. Dakle, kada uplaćuješ nešto tamo u banci pa ono kamaćeno pitaš se je li Allah zadovoljan tom kamatom koji ti trošiš, uzimaš, daješ, ili tako dalje. Kada uzimaš od nekoga, a na nepredan način uzimaš, pitaš se, je li Allah zadovoljna s tim? Ne treba pitat po osnovnom uftiju nimama, reći, da boga Bogatijelo ovo haram, jok, jok, ti sam, samo sebe pitaj. Da li je sad Allah zadovoljna kada ja to uplaćujem ili uzimam od nekoga, neće je nešto. Je li Allah zadovoljni njegov poslanika? Lisa? A kažeš, Boga mi, ne bi Allah bio s tim zadovoljni njegov poslanika, ali sam ne diraj, to ti je pravi haram I kaže, nikada nisam nogom kročio bilo gdje, krenuo negdje, izašao bi negdje da se ne upitam da li je Allah zadovoljan sa onim mojim korakom koji ja učinim i da li je poslanik ali selam s tim zadovoljan. Vidite. Zato kad ne pogledate kako pravi vjernici uvijek gledaju, pitaju, razmišljaju i zato će takvi vjernici pođer imati sve one ljepote koje Allah Želešano obećava ljudima na onome svijetu. I zato kažem, džennet je ovdje neka vrsta stege, pardon, dunjaluk neka vrsta stege na ovome svijetu. I musliman kad umre, tek se oslobodi, tek duša bude slobodna. Pa ponove Allah vraća u tijelo mejta koji je tu, a onda na sudnjem danu se oslobađa. Svi ovih stega je ovo našeg tijela je biva novo tijelo sa novom substancom. Od Allaha želešanu stvoreno koje će moći vidjeti takve oči s kojima mi danas ne možemo vidjeti Allaha. Kada bi se Allah pojavio nama, mi bi istopili naše tijelo i oči bi bile istopljene. Zato je musa i selam sjeća, oto se je da vidi Allaha, on vjeruje. Al kada je da mi se srce smiri, pa mo Allah kaže, sad se ja te džela učiniti. To je, to jest, ja ću se pokazati ovom brdu i planini. Pa ako planina ostane na mjesto, onda ćeš moći i ti da me vidiš. Pa samo se Allah ukazao u planini i ona se pretvorila sva u prašinu prašinu, planina zato što Allah ovo što je stvorio materijalno nije u stanju da podnese jel tako, gledanje tog najvećeg najboljeg bića Allaha Želešanu zato će Allah na sudnjem danu stvoriti nova tijela iz one repnjače koja će samo ostati jel tako u kičmi, mali dio odate sa novom substancom, sa očima koje će moći vidjeti Allaha Želešanu i svaki put kad budemo ga gledali U džennetu samo će u džennetu Allah se pojavljivati. Dakle, u nikad se neće pojaviti, neće vidjeti, nikada Allah neće biti u njegovoj blizini, ali će u Allah se pojaviti i svaki put, svako od nas kad ga bude vidio deset puta će biti ljepši. Svako viđanje Allaha proljepšava čovjeka, njegovu ženu, njegovu djecu. Tvoja žena kad vidi Allaha sretnega deset puta će biti ljepša. Ti kad ga sretneš 10 puta ćeš biti ljepši. I tako svaki svaki put Po deset puta se proljepšavaš. Kakva ljepota. Hem je dženne prelijep, hem su hurje u njemu prelijepe, hem su poslanici prelijepi, hem su šehidi prelijepi, hem milijepi i još se proljepšavaš svaki put po deset puta. E, ljudi moji. A do duđu dženne, sve spadala do spadala, ljudi moji. Jedu, pomije što jedu svinje, piju uključalu vodu, ono bi da ide, ono srijeva razori, bolna. ključala voda, možete misliti, nije to vruće, ali on vrela, ključala voda. To je piće Djehenemlija. I zato je Hasan albastri jednom mu dali čašku hladne vode i odmah se on je svijestio. Kad su ga razbudili fino, malo ga polili vodom, šta ti bi, pa kada je dosa svi, ništa nismo vidjeli da je nešto strefilo ti, pade on je sviješće. Kaže, sjetio sam se stanovnika Djehenema, kada u budu dovikivali i vide oni tamo u Džennetu, oni provire od nekud, odavde kad se vrata Džennetska otvore, vidio i piju hladnu, lijepu, izborsku vodu, vodu koja će biti od meda, od procijeđenog meda, od vina koje ne opija. Dakle, sa takvom lijepom sadržinom, oni će moliti dajte nam samo hladne vode, tako Allaha, dajte nam samo hladne vode, a neće moći dobiti. Pa kada je to zamislio, tu scenu, on je odmah pao o nesvješćem, vidite. To su pravi vjernici koji razmišljaju onome što će biti sutra. A kako je bio sposobljan, vidite, kako je bio savjestan i svjestan, jasno pokazuje njegovo predavanje koje je držao. nije držao ko mi je, ovako i jaci. Pa treba mi da nešto pametujeme da govorimo dugo, a vi treba da slušate toliko dugo. A zašto? Pa nisam ja Hasen al-Basri da mogu sa jednom riječi, dvije riječi držati predavanje. A vi niste njegov džemat koji je znao da zaplače na njegovo predavanje. Hasen al-Basri kaže da zamoli ga, hajde nam nešto kaži. On samo ustane i kaže, braći i sestre, Kur'an, Kur'an i sestre I zaplaše, i sjedne, i sad džemat plače. To je bilo predavanje. Kvod <gledan> nas ti, možeš govorit čitav dana, nešto rasplakati, jel tako? Mnogi od nas govoriš šta god oćeš, nije bit Razumijete, hoći da kažem šta znači iman u ljudima, šta znači islam u čovjeku. Jer on kad kaže Kur'an, znači slijedite Kur'an, uzmite ono što je iz Kur'ana. To je istina, to je ha. I ne treba sad ponavljati kao mi. Sad je islam istina, ono je istina nauka je dokazala da ovo istina što ti mora svakom pojašnjavati. Onaj svaki naučenaj dio da bi ti nekome onaj na neki način ljude pokazao neke stvari da bi me konačno rekao, eto, i ja vjerujem, vidite. Dakle, toliko je bio spreman džemat da je dovoljna bila samo jedna riječ i da briznu, plaći. Svi znaju šta je htio da kaže, ljudi moji. Razumijete? Ali to su bili ljudi koji su bili akumulirani sa imanom, I zato kod nas svijete Allah Želšanu daje pet puta dnevno punjenje na ovoj točionici goriva ovdje duhovnoj, to su naše džamije. I vidite, i onda ti dođeš uvijek, imam u tevelija, neko otvori džamiju, znači otvoreno je evo, pet puta dnevno točenje goriva. I tu uđeš i naspiješ Ahbabu. I onda od sabaha do podne, ma voziš ko pravi stroj, Ahbabu moje, da vidiš kako lijepo ide, što ide kako treba od podne do ikindije opet natočiš pa voziš je što mi voz bolan mi dođemo od, od bajrama do bajrama ljudi bolan pa nema goriva sve guramo bolan ono auto pa slomi smo se bolan šta je vama ne možeš nikako bolan đečići ti uzbrdo ajde gura je lako ti je nizbrdo ga pust malo razumije bez goriva šta ćemo ovako bolan do bajrama do bajrama ili od žume do žume pa ne može nema Goriva ljudi moji, zato nemamo selameta ni kod nas ni u svijetu zato što nema, dakle stalnog tog posvećenja na Allaha dželešanu. Vidite, zato je Allah tražio od mujezina preko poslanika, ali i selam, zato je dao onaj jel tako usnovima Hazreti Omer i onome ashabu Abdullah ibn Zeydu radijallahu ta'ala, koji su sanjali riječ je zana, jer su sabi travali da i oni objaane svoju molitvu kao kršćani da kažu ljudi da zvono. Oni kažu udar za palćimo vatru, oni veli udarati u neke bubnjeve. Ali Isalam kaže neka, dok nije mu stiglo od jednog asaba koji kaže spavao sam, sinoći, sanjam riječi da jedan od nas uči Allahu ekbar, Allahu ekbar. Ešradu Allah ilaha illallah, ešradu nema Rasulullah. Kad je to poslanik Ali Isalam čuo e, to ću uzeti za jezan. A Omer kada je to čuo, čim su prenijeli kaže, tako mi Allaha i ja sam to sanjao. Kako Allah dadne dobrim robovima da oni to osjete je malo ti ćeš sanjati nešto kad tebi Allah Hoće da te uput tebi će Allah dati jedan ovti kreneš kaže ne ne hoću tamo idem u džamiju. Bon, kad Allah voli ne možeš se kirat. Onaj ko nije došao u džamiju, ne skiraj se ti, nema ga ti žalbom, kad ga Allah ne žali što ga ti žališ. <laughs> Onda valjao ono bi došao. Vidjeli ste, ono što valja u reprezentaciji jest, ono što ne valja ko ja, taću ja tamo samo mi je eto one fudbalere ti kažem i bi zaradio odmah u prvoj minuti, popletle mi nekomu nogu. Će ja znam dok ja zamenim, one proletila lopta je proletela, a udariš ga onako, jel žuti, jel crveni, dva put ga udari, dva žuta, eto ti crveni, nemo, a je brzo zaglavio, glaviju, ne mere. Tako i ovdje, razumijete. Ovdje jasna stvar. Tako da kažem, ako želimo da na neki način sebi salamet je de, obskrbimo, onda moramo stalno pokušavati svoje baterije puniti. Evo vi imate ovdje keramete koju ja, koju koristim, jedini keramete koju imamo danas u svojim mobilni te telefoni, jel tako. Nazoveš čovjeka, on tamo, hej, hej, preko brda njega nazoveš viš keram oni kad samo Hazrat Omer mogu da razgovara s onima u Palestini to i bez bez aparata razumite mi ne možemo bez aparata moramo makar to eto ja to nazivam kerametom ono pod nazivom znači ml dešaleći se onaj da poručujemo se ne razumijemo i sada gledaj onaj da bi ti taj keramet koristio bogemu moraš ga često pum imate neki čet, 5 dana može durati neki ne mogu jedan dan ako pogotovo koristiš kameru i ono preko njega tamo on brzo se istroši u toku dana moraš ga 2 3 puta omladni vidim 2 3 puta dalno puni ja gledam po erdrmu Đigod najdeju samo su zasjeli tamo i gdje god ima struje guraju pune sve hoće baterije da napune A mi bi htjeli čitav život da provedemo, da nikad baterije ne punimo. Evo baterije se pune, vidite, kod nas. Zato je Allah dao pet puta dnevno punjenje baterije. Ona uvijek mora biti puna ako hoće da vozi kako treba, ako hoće da ti dišeš kako treba, ako hoće da pišeš kako treba, ako hoće da živiš kako treba, ako da znaš šta je Allah, šta je Resulullah, šta je tvoja žena, šta su djeca, šta je domovina, šta su drugi prijatelji, neprijatelji, mrtva, živa priroda, ti moraš da budeš tačno s baterijom, spakovanom pakovanom i onda ti moraš tom baterijom kao kod nas mobilni da slikaš, da gledaš, sve živo. Čim nema baterije, čim Isuri baterija vidjeli ste. Evo meni osoba jedna je rekla se javi ključe i ne javi se. Ne javi se. ja sam onda naljutio, čuju, dogovorili da mi se javi, ne javi se. Kad nakon na večer kaže Isurla baterija, nisam se mogao javiti. Aha. Vidio kad Isuri baterija kako je neugodno. Zato kod nas Allah rešanu daje da stalno baterije punimo. Da ne može nikako da isturi to, da se istroši i da moraš da preneseš ono što treba jel tako drugima. I zato polavite kako je Allah Želešanu dao nama vjernicima, da živimo jel tako na ovome svijetu, da ovaj svijet provođemo, da ga što mi rekli jel tako eh, provođemo na najbolji mogući način. Fender tiš mi bude vrijeme jel tako, da ja ne pretiram da ne pređemo onaj vakat do Jacije. Ovdje Jacije negdje prije devet, jel tako, kod, kod nas u Zenci. Na nadam se nije puno tamo ili ovamo, pa evo ostavit ćemo još jedno 20 minuta onda da govorimo ostalo, jer tako ćemo ostaviti za vrijeme da možete promijeniti eventualno abdesku gdje želio i tako dalje, pa ću ja još da kažem ovo, pogledajte, kako je Allah Želešanu čovjeku dao da što god radiš, imaš nagradu od njega. Vidite. Jedno loše dijelo je jedan negativan pojena, a jedno dobro dijelo je od 10 do 700 pojena. Vidite. Kako je Allah bla kako je Kako je merhametli, kako je milostiv ljudima. Jedno loše dijelo učiniš, upišete se jedan negativan pojim, znači minus. A jedno dobro dijelo učiniš, bilo koje dobro dijelo, računa se od 10 do 700 sevapa, ili ako je pretvarili u eura, od 10 do 700 eura. Svako je dobro dijelo. Bilo da klanjaš namaz večeras, ovo ovaj je namaz koji smo klanjali, svaki reke, a da imaš nagradu. Za farz imaš nagradu, za sunnet imaš nagradu, za zikr imaš nagradu. Imaš nagradu za predavanje, imaš nagradu učenje, slušanje Kur'ana i onaj koji uči, onaj koji sluša ima nagradu. I sva nagrada podine kod Allaha od 10 do 700 puta, zavisno o tome koliko se predaš, koliko si aktivan u tom baletu, koliko u tom dijelu si aktivan i koliko ga savjestu i svijestu učiniš. Ali nema plaćanja ispod desetke. Dakle znači, ako si vjernik, što god uradiš 10 imaš. 10 € ja ti odma u džepu. Razumijete? I sad ti dođeš u džamiju, srevo si ovde, više ljudi, naravno možda sa svim, se nećeš salamiti, ali ćeš bar sa 10-15 ljudi se posalamiti. Svako tvoje selamljenje od 10 do 700 se vapa u džepu i na žiru račun. Svako naše selamljenje sa rukovanjem, kako kaže poslanik, ali i sa vam jednom virdostavnom hadijskom bilježi imam taberani u svome muđemu, kaže kada se dva muslimana sretnu, jedan drugo me selam zovu jedan drugom vam Dobu. Prije nego se raziđu i dok budu, kaže, mahali rukama, prije nego se raziđu, Allah oprosti grijehe, kao što, kaže, njihovi grijesi otpadaju od njih, dok mašu rukama, ono, kad se rukuju i se lame, njihovi grijesi otpadaju, isto, kaže, u jesen, kada se sasuši lišće i kada najde jaki vjetar, pa ono, pri jakom vjetru, otpada lišće. Tako, grijesi otpadaju od čovjeka. I onda se pitamo kako čovjek može uopće imati grijeh. Kako može imati grije? Posle koji trenira pet puta dnevno, to jest dolazi u džamiju. Za poslanika, ali i selam, kada bi rijeka prolazila pored vaših kuća, pored vaših domova, pored vas, a vi se pet puta u njoj dnevno kupali, da li bi na vašem tijelu ostalo imalo ikakva mrlja, ikakva prljavština? Kaže oshabi, ne bi Allahov poslaniče. E tako pet puta dnevno, koklanja namaz. Jer namaz je najbolji deteržen, zapamtite, kakav arijel, kakvi bakrači ljudi, šta je Opet mrlje ostanu. I za namaza nema mrlja. I za namaza nema mrlja. Ali zašto? Ako ga klanjaš kako treba. To jeste isto kao da majica koja zna da upotrije bi džabaju. Tebi ti staviš pet košulja, stavila, stavila samo onaj koliko nakat u onoj deterženta. Ne može opratno lako, mora da, da naspiš dobro deterženta. Tako i ovdje u namazu kad priđeš, da mu stvarno priđeš. Jel tako? I onda Allah nagradi. Ako skrenuo s abdistom, kako treba imaš najmanje deset nagrada a onda do sedamstotina nagrada. Zašto? Pa zato što je namaz, dakle, mehanizam koji nas sada pociče da radimo druga dobra dijela. Jer Allah kaže inna salate tenha anil fahšaj volunker. Zaista namaz odvraća odružniji nevaljali dijela. I sad mi ne znamo kome Allah primio namaz večeras. Ne znamo nijedno, hafizu, meni, vama, mi to uopće ne znamo. Ali kaže islamsko olema, to se može prepoznati po simptomima. Ako čovjek nakon namaza bude bolji, prema svojim komšijama, prema svojoj ženi prema djeci, jedni prema drugima ako smo bolji, to je znak da nam namaz primje, znači namaz je djelovo na nas ako smo prije namaza voli malo slagutnut a iza namaza ne lažemo, znači namaz je primljen, znači šta je šta znači, primljen zašto zato što Allah kaže in ne salate tenha anil fahšaj vol munker zaista namaz odvraća od ružni i nevaljali dijela isto tako za hači Ljudi kažu, kome je haš primljen, nagrada mu je dženet. Nema druge, ja nagradu sim dženeta. Svi grijes mu se opraštaju. Svi, svi, svi. Koliko godin ima. I ona kaže, he, lahko je to. Ču, hađi, odu, zaradi, odi. ti otići da je lahko. Nemere, Nemere niko otići do ga ne prozove Melek 27. nosi Ramazana. Ile, ili, il, to il, kadr, kako se navodi u jednom tafsiru. Tada Melek prozove čovjeka. Svakog i Bošnjaka, Saudijica, Amerikanca, koji je musliman, ide Nahaž i onaj koji je stvarno musliman, koji će stvarno obaviti Haž Melek, kar zove, prozove njegovim imenom, imenjem njegov oca. Kaže, ove godine Nahaž ide taj i taj. Čamil, sin Ramizov. I Čamil, sin Ramizov, stvarno otići. Ako ga nije prozboj što on uplatio, preko Rijaseta, preko Bistursa, nema veze preko koje agenciju uplatio, desi se nešto, slomio ruku, Imo sabračeni uđe, ne može otići, ali ni ona je otišla na hač. Ne mareš ti, on otiđi, jeba pare. Sare, razumiješ li me? Ne nema te nađ, ako te ni Allah odredio taj hač. Prema tome koga Allah izabere u svoju reprezentaciju, taj će doći. Isto ona suš što izabere fudbalsku reprezentaciju, ne možemo svako od nas i kod njega nego koga on pozove. Pozove Pjanića, pozove onoga, pozove, jel tako, Džeku, pozove Emira Spahića i on izabere one koje misli i onim dođu. Ovde Allah bira koči on bi ci njegovu kuću ne može svako i oni koji su čak i otišli nisu je vidjeli znate onu sihirbazicu koja sihire postavljala kada je došla tamo svi vide keabu živaju plaču ona ne vidi kare djeke keaba pa pošto ti je pretamo ne vidi a ne vidi je Allah koprunu stavi stavio joj jel tako onaj umjesto očiju stavio joj stavio stavi, joj mrak nema ona ne vidi džaba je nema nema ona neće obaviti hadž ona džaba što je bilo samo prohodala malo mekom i Medinom jen hadž neće biti primljen sad to učenjaci kažu mi ne znamo kome haš primne razumijete mi ne znamo je stvarno ona je primne nije ali kaže najbolji način da saznamo jeste da vidimo jel je li nakon hadža bolji kad se vrati odnosu na onoga kakav je otišao ako recimo kad se vrati bude stvarno bolji i to osjeti žena i djeca i naš džemaat kad dođe hadžija i vidiš stvarno je malo bolji ranije davo po tri marke na Sergiju, sada i po 6 uhu odmah vidiš dobar popravio se čovjek Pa uzbino, jer ako sad tri davo daje samo jednu bogami, to je znak da je još lošiji došao od atva, ne možeš doći lošiji. Samo, mora doći bolji, razumijete. I ako je nekad malo izvocova pa i mama nervirao, ako sad ne nervira, znači dobar je. Ako ide je izvoca, čak i više nešto je izvocova, on je džaba tamo išao i kohoroz kvocova, nema od njega ništa. Jer, razumijete, od njegovog hađa. Prema to je vrlo je bitno da to imamo onaj na umu, a onaj, jedan, jedan hađija je, kad sam ga ja ispraćao na ikrađ One, a prije toga znajući ga čovjeka koga poznajem već godinama on je radio u rudniku pa se radio u penziju prije toga malo je govorio valjda kako je tamo ulazio svaki dan u rudnik ne znao hoće li izaći živ ili neće i onda kada je se vratio u penziju kad se malo odvratio čovjek ono počeo da priča ono puno više nego što treba i on je samo melje melje melje melje priča i tako i da sa njim govorio da kod je abe moli Allaha za sve svoje pa čak i za ovo jer bolje je bilo jer sutra će uništava sva sa govorom, bespotrebnim, kad nema potrebe za njim. I stvarno nakon toga pratio sam jedno tri mjeseca, susreću s njim, on je tako malo govorio, a ranije kad dođeš, nemaš ti, niko ulema ni ne može dobiti riječ od njega. On kad krene, u njega nigdje tačke nema, sve zarezi. A on kad nastavi, samo nastavlja priču jednu na drugu. Niko od njega ne možeš dobiti riječ. Poslije on šuti tako lijepo i samo poneku lijepu prozbori. Prošlo je neko mjesec i njemu kažem, hađer, ja čestiji tam ti. Allah ti je primio, hač, kaže, ti zna kome je Allah primio, niko ne zna osim Allah kome je primio, pa rekao ne zna, ali Ulema kaže, ako je bolji i se vratio, nešto je otšao, hač mu je primio rekao, Boga mi bolji, sto puta nešto je otšao, bar po jeziku, ono, volio svašta pričati, ono što treba i ne treba i za toga stvarno, jedan period je onaj bio toliko, i dan danas je on puno manje priča, nego što je pričao prihađa. Što jasno govori, dakle, da je ipak Allah zašalju njegovu dobu uslišao. Jer čovjek mora da se mijenja u svemu paju naravno čuvanju svoga jezika, kao što znate, koji nas može odvesti u neki drugi ćor soka. Zato kažem, pazite, braći moja draga, mi živimo ovdje na ovome svijetu. Nama je proživjeti ovaj svijet. Vidite, mi nismo tražili da budemo rođeni ovdje na podružu srebrenika. Ja sam na području Tešnje rođen. Neko je rođen u Berlinu, neko u Bonu, neko u Londonu, neko u Mekki, neko u Medini. Neko voli možda da je rođen u Rimu, neko voli da je rođen u Medini, neko voli u Mekki. Međutim Allah je dao, smo mi rođeni ovdje. Neko voli da ima možda zelene oči, u njega crne oči. Neko voli crne, u njega zelene. Neko voli da ima dobar frizura, nogusto, al' sva, a njega rijetka. Neko voli da ima uši malo manje, one malo veće. Neko voli nos da ima malo pravi, a njega malo izvrnut, razumijete? I ni, mi ne možemo to mijenjati. To je Allah dao i to se mi ne kvartamo. Šta možemo da uradimo? Možemo da sad izaberemo gdje ćemo da živimo. I kako ćemo da živimo? I u ime koga ćemo da živimo? I u kojoj reprezentaciji ćemo da igramo? Jer Allah ima samo dvije reprezentacije. Tako se naziva u Kur'anu. Farik. Farikun. U džennetu Farik je u arapskom. Farik je klub. Reprezentacija. To je u arapskom jeljuku. Farik. I dan današnje klubove, kada bi nazvali Slobodu, Čelik, Sarajevo, to se kaže na arapskom Farik. Farik, Kuretul Kadem, je tako? To je klub, futbalski klub, tako se zove. Klub, reprezentacija. Allah kaže, Farikum fil dženneti va Farikum fil Sa'ir. Ova jedna reprezentacija ide u džennet, a druga ide u džehennem. Vidjeli ste? I onda ne budi od onih koji će povijedbala, koje Bosna kad je na bilnom polju smakla, Ja biti ko ha, u nas, kažu, ona ima izreka izgubili ko Grčka. I ono Grčka izgubio, ne ode, vidjeli ste ni tamo, čini se da, da je odšla na tomu baražu, ali inače sleti izgubi tamo i oni koji izgube, ići u Seir. Seir je vatra, to je džennem. A imate ferikum fil dženne, reprezentacije koje ulazi u džennet i vidite, Allah je dao da ti možeš da izebereš. Evo, danas mi ne možemo bilo koju reprezentaciju, rukometnu, odbojkašku, hokejašku bilo koju da uđeš mora biti spreman dovoljno imaju samo određeni ljudi koji ulazi a ovdje svi, svi i dede, i nane, i debeli i mršavi, i visoki, i niski i djeca svi mogu da uđe u najbolje representacije kod Allaha nema ko vama, znaš, ne moraš igrat, nemaš takvu ne, ne, Allah je svima omogućio da može, svako ko je normalan, pametan, fin kulturan, zna za svog gospodara zna za Allaha želešanu zna za poslanika, salam, zna za svoju vjeru Allah će dati da će ući u tu reprezentaciju i onda će i predvoditi poslanik sallallahu alaihi ve sellem kao što znate rekao je za one najveće griješnika svoga umeta ja ću zagovarati, svi su ostali istrošili taj bonus na ovome svijetu a ostali poslanici samo je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ostavio vidite zagovaranje i šefaat za ona i svijet pa i onaj musliman koji je bio vjernik i nema dovoljno kondicije i ne može da igra u toj reprezentaciji i povedu ga sa oni izjanjenim i onim izgubljenim prema džahennemu, poslanik će reći Allahu moj, ovo je moj reprezentativac ovo je moj vjernik ovo je moj sljedbenik i Allah će zbog poslanika ali i salam da to uvaži pa oni koji bi zaslužili džahennem ne zbog nevjerovanja, nego zbog grija Allah žele šavan će dati zbog poslanika da tu imate jedan hadis koji prinesi imam muslim u svome sahihu kaže na sudnjem danu kada ljudi budu stavljeni na na odgovornost kaže mjesta njihova koje su vjernici imali rezervisane u džehennemu za uzjeće kršćani židovi i nevjernici, za uzjeće i nema mjesta i znači muslimani samo mogu uđenet nema drugim Pa kaže, imam šafija kada je to pročitao, a u jednoj verziji se kaže, Omer ibn Abdul Aziz, to jedan veliki halifa koji je bio strašno pobožan, učen čovjek koji je bio unuk Hazreti Omerov, radijalullahu talanu, on kada je taj hadijs pročitao, kaže, nikada u životu nisam bio radosni i veseliji kao što kaže imam šafija nikada mi ništa nije u životu dalo toliko snage kao ovaj hadis kad sam ga proštao da će svaki musliman imati svoje mjesto zagarantovano i u džennetu i u džehennemu ali će u džehennemu njihovo mjesto zauzeti nevjernici, kršćani, židovi i Allah će dželjšanu reći nemate ova mjesta, idite u džennetu razumijete? a zašto? pa zato što vidite muslimani imaju iskušenje Drugi imaju manja iskren što se veći vjernik veće iskušenje. I zato nemojte misliti da te Allah ne voli što te više iskušava. Nemojte misliti da ako ima srebreńca, pa ima tomašca, da smo mi manji vrijedni kod Allaha. Naprotiv, to je znak da nas Allah voli. Samo to tu filozofiju ne. malo komolos svijeta svijetu da, da sconta i da sazna. Pogledajte ovo što se dešavalo danas u Siriji. Pogledajte u Egiptu. Pogledajte u Čečeniji. Pogledajte u Kašmiru ranije, poletajte u Afganistanu i ranije i danas. Pogledajte prije nešto vremena kod nas u lijepoj Bosni i Hercegovini. I neko će reći, i mene pitaju često, kako u samom muslimanima? Pa ja karim zato što nas Allah voli. Eto zašto? A što čafire Allah ne voli? Imam jasno sad. I jasno se kaže u hadisu poslanika, isalam, koji bileže Imam Tirmizi, hadis koji ocjenju kao vjerodoostojan. U njegovoj poznatoj zbirci hadisa je Sunan, gdje poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Vama je zalul belau bil mu'mini wal mu'mineti fi nefsiji wa maladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khi'atun he tekkar poslanika alayhisalam wirnika mu'mina i mu'minko ma izalu bil mu'mini wal mu'minati wirnika i vernicu i vernicu Allah će satirati stalno sa nekim iskušenjima al balā bela, balā iskušenja Nesreće. Stalno će ih zokupirati tim. Fi nefsi hi v oveledihi v omalihi. I to će biti u njihovom životima. U životima njihove djece. Od atle srebranice sve ostalo. I ovi genocidi. O fi malihi. I njihovim metku. Hatta jalka Allahe ta'ala v omalihi hatijetu. Tako da će oni doći na sudni dan a na neće biti ni jednog jedinog grija. Onaj kome Allah dadne da spozna vjeru, fidini, ko spozna vjeru, tome Allah dao dobro. I onda znaš da je dobar. To je poslanik, ali se vam reku, kod Buhari i Muslima, imate taj hadis, da je čovjek Jedino dobar, onaj koji je i u fakih u koji je spoznao u vjeru. Nisi je spoznao, nemam onda niti žal za njim. A vidiš, na anu ona klanja, odmaj je smatra da je bolja od svih policara na svijetu i svih diplomata koji Allah padaju na seždu. Samo je bolji od, naj, od nije koji više pada na seždu i koji bolje djela rada. Ništa više. I zato kod nas se kaže, u čemu su ljudi, po čemu se prepoznaju ljudi, je tako? Kod nas samo po bogobojaznosti. I po drugo? Ne po bogatstvu, ne po visini, ne po težini, ne po brzini. Kako može brze zalomfat pobjeći, trčat? Nije to. Nego kod nas po takvaluku. Po takvaluku. Tu je tu je vrijednost. Vidjeti na sudnje danu će to Allah, onaj, jel tako, onaj od nas prašti i nagrađivati nas. I evo, kao što znate, Allah Želešanu je učinio da mi stvarno na ovome svijetu trebamo da budemo lučnoše ti pravi ideja, afirmatori, ti lijepi stvari A to možemo s fina svako mjesto polazamo, nađeš, bratu se osmijehnješ, u Slimanu Allah se osmijehnješ zato što on Musliman, što ti je brat. Pa i komšija koji nije Musliman, njemu se osmijehnješ zato što, što Allah voli da i uneseš u njegovo srce zadovoljstvo. A želeći ti ime da on zbog tvog osmija i on kaže vidi kako onaj se lepo smije, vidiš kako njega njegova vjera potakla na to. Nemoj baloncu. Ne suporti kako nas ljudi, ne ose obori onako iskromnosti, a nemoj obarati da toga što ispada mi kao da da se stidimo svoje vjere. Samo jedan primjer pa ćemo tim završiti. Kada jedne prilike bila jedna deputacija u Vizantiji kod Vizantijskog kralja, odnosno u, kod Perzijskog kralja, kada je Rustem bio, sa njima pregovaro jedan vojskovođa, muslimanski je bio Rebair, radijallahu tala anhu. I on je došao tamo i njega sad pitaju ovi Perzijanci, oni su bili Ta jaka, velika civilizacija, stvarno moćna civilizacija, velika država, oni su imali onaj i kulturne, istorijske spomenike. Prije Ara, Parapi, Nisos i Keabe imali ništa. Imali samo deve, koze i pustinju. Razumijete? Stvarno nisu imali ništa. Realno. Ovi su imali svoju poslunu civilizaciju, hiljad godina stariju nego što su bili, a sahabi koji su došli tek počeli od Keabe dalje da preživljavaju. I njima kaže ovaj Rustom koji je bio vojskovođa, Persijanski kaže: "Ajde volan vi muslimani nemojte ratovati protiv nas, šta džaba ratujete? Mi imamo para, bogatstvo koliko hoćete, mi ćemo odati jedan dio pa da svi živimo lijepo. Pa nemojte zbog toga da se ganjamo, da se udaramo, krv proljevamo i tako dalje. A njemu Rebi kaže, kaže: "Slušaj, nismo mi došli na ovaj svijet da ratujemo. Mi nismo došli da vi nas ubijate ili il, mi vas. Nismo mi došli zbog toga na ovaj svijet." Pa kaže: "Zbog čega ste došli? Mi smo kad smo došli na ovaj svijet da izvedemo ljude." iz ljudima. Zvazite, ko što je danas? Ove male, sitne zemlje obožavaju one bogatije zemlje. Vidjeliš, danas se lideri obožavaju gotovo u mnogim zemljama. Kaže, mi smo došli da izvedemo ljude iz obožavanja ljudima u obožavanje jednog, jedinog Allaha Đelešanu. To je naš zadatak. Zatim smo došli da izvedemo ljude min iz dunjavličke teskobe ila seatil ahir u prostranstvu ahiresku. Mi smo došli dakle izvediti je skobje i dunjalučke za čovjeka uslobodi, ba, zato čovjek vidjeli se kad vjeruju Allaha kako ono Punju proči modiše, on kako ti je lijepo ono kad znaš da vjeruješ da te Allah prati da zna svaki tvoj korak, da će nagraditi te, i kad pomisliš nešto lijepo, da se nagrade, neće ništa izostaviti. Kad znaš da ideš tamo da znaš da te Allah prati i ono kad ti pročiš dovu kad voziš, jo, ja kad vozim stvarno onaj nikad nemam nikakve šube, nikad nemam nikakvi problema kad ja proučim dovu im Allaha, idem vozim, proučim dovu koji je poslanik ali salam prilikom puta učio, ja se osjećam mogu leti po zraku, ne po, po, po zemlji, razumijete? To je taka moćija. A kad nemaš toga, ti uvijek u ti stisci, je opolete ovaj sav narod je, onaj u nekoj neurozi, psihozi, svi ono očekuju šta će biti, osim vjernika koji uvijek, razumijete, ono raspakovan lijek, koji on čekuje ljepotu onoga svijeta, ovaj svijet, sve svijet, što god bilo na tom putu, proći on, što kaže, onaj, jel tako, Hasan al šta je mutekija, onaj koji ide preko ovog svijeta kao da ide bosim, golim nogama po onome trnju. I onda ako je trnje ili preskoči ili ne ide u trnje. <laughs> to je pravimo tekija, Znači, neće da stane bilo gdje. Ali zato je raha, zato što zna što me Allah dao u navigaciju i zna kuće da prođe ovim svijetom. Kad ima trnje, ima bombe, ima eksploziju, on zna kuće da zavrne jer zna da demontira. Ne Allah dao dakle mehanizme kako da se demontira. Svaki taj haram grije i ono što vodi čovjeka u loše. I treće kaže ovaj Rebija ovome velikom vojskovođi, Perzijancu kaže, I mi smo došli da izvedemo čovjeka, min zulmil edjani, iz zuluma raznih vjera iz nepravde raznih vijera, ideologija, filozofija i raznih učenja, ila advil islami, u pravednost islama, pravednost islama. I vidište na kraju, nema pravde bez islama. I vidište uskoro, barovi mlađi koji ovdje sjede, nek zapamte dobro ovaj moj govor, nakon 23, 40, 50 godina, kola dadne, prije toga ne bude smaka svijeta zapamtite dobro da će tražiti istok i zapad i sjever i jug šarijat, zapamtite dobro šarijat će tražiti jer on jedini nudi pravdu ovo je sve nepravda I zato je ja vas rekao da vas izvedemo da izvedemo ljude min zulmil edjani ila atlil islami iz zuluma nepravde, vjera ideologija i filozofija sve su nepravedne osim islama. Ila adlil islami. Nemojte reći ovo, ne, neko će reći, kurdić govorio, kakav kurdić ljudi moji bol. Koji kurdić pa. Allah kaže, šta kaže? Inna dina inda Allahi el islam. Allah kaže. Jedini din koji je kod Allaha fin je islam. Inna dina, uistinu din. Inda Allahi kod Allaha je Elislam, vidite, ako bukvalno prevedemo, riješ po riječ. Jedini din koji Allah priznaje, jedini din koji smatra da je pravedan, jedini din koji smatra da je istinit, jedina vjera, jedina filozofija, jedina ideologija, jedini koncept, jedini ustav, Elislam. I vidište, evo svi istrošili. Komunizmi svoje istrošili komunisti, idealisti, fašisti, taoisti, brahmanisti i nabraja i do sabaha. Svi su potrošili svoje Nema više ideja. Jedina ideja je u islamu i ona je uvijek vidite ono fina, živa, ono jaka, snažna. I evo pogledajte Điegod oni počeli da unište islam, on se pojavi na drugom mjestu. U Čečeniji počeli na drugom se mi pojavi. Onda počeli na drugom se mi pojavi. Eno vidiste. U drugom tamo dijelu turskoj se sad pojavio. Hajza ustavi bolan braći od Turke i ove, tek misli kad se to pojavi u oraskonom svijetu, samo oni malo kaskaju za Turcima, pa ćete kad kada oni počnu, šta će sve biti, onda će svi da drhtije po svijetu, ne skirajte se, jer je Allahov poslanik najavio da neće nastati smak svijeta dok muslimani ne budu zadominirali svakom kućom, svakom zemljom i to ovi, mi se svidjelo, ne svidjelo, šta mene briga, da vam kažem pravo, i to nije Kurdić opet rekao, ne možete reći, Kurdić prijeti Sve će biti u islamu. i tu to poslanik, ali islam kaže. Kaže, hadijsko dobilježi Ahmed ibn Hanbel u svome musnadu koji je Kaže ovako. Neće nastati smak svijeta dok islam ne uđe u svaku, u svaku državu, u svaku zemlju, u svaku mahalu, u svaki grad, svako selo i u svaku kuću. Neće nastati smak svijeta. Dakle, u sve će islam da uđe. Svidilo se to ili nama ili njima ne svidilo. Islam dolazi jer je to Allahova vjera. A ovo što je ljudsko, sve prolazi i ostaje. Islam je jedino zlato, ah i brato. A ona troska ostada ostaje. A kad će se zlato pojaviti? Kad vatra bude i stavi se na vatru. Čelik se proizvodi kad prođe žezer. Kad prođe 1200 ona je razumijete, temperaturu. Isto tako zlato ne moraš nositi u ženi, jer to ne kamen koji nađeš u kamenu u blatu, ono zlato tamo negdje vidjeli su rudnici, mora da prođe u I ono što u vatri zlato ostane, a sve ono što ne valja otpadne. E tako i ovdite, u moj vatri iskušenja kod Bošnjaka i drugi koji žive danas u svijetu, Allah će da očisti da izvede generacije. Zato treba sa svim njegovim blisima, ubicama da nastane jedna generacija. Kod nas ovdje vidjećete, možete se plašiti naskirati Oaj može da govori izmenja Luke i ko hoće šta hoće. Jer ipak je na kraju šta? Sva vlast inil hukmu illa lillah. Sva vlast pripada Allahu, nikom drugom. Zapamtite. Nema zemlje na svijetu da može da opruve muslimane jer Allah rekao da i neće uništiti ni jedan spoljni neprijatelj. Samo mi među sobom se krviti. To je najavio i to nije primio do mu poslaniku ali i salam, a primio mu je da nas neće uništiti nikakva ne pogoda, može negdje jedan dio muslimana ali neće nas suša uništiti sve neće nas se sve uništiti neće nas uništiti ni neprijatelj dvanski bez obzira koliko ga ima nego ćemo mi međusobno ne druge uništavati i to nije primio i zato muslimani treba da bude svjestan da zna da ne smije svog brata da dira i da je najslabijem muslimanam bolji od bilo kojeg drugog tamo nikad na planeti da stoga drži ako budemo to držali onda znači da slijedimo ono što poslanik alihosoma voli on je rekao da svi muslimani braća i budite braća i trašti, drugi da budu naša braća, makar bili kršćani židovi i taoisti, i fašisti, i komunisti i oni su ljudi, oni treba da dođu u ovaj naš žemat i tako, na taj način mi pokazujemo da želimo svakome dobro. A ovi drugu pokazuju da žele nama smrt i ubistvo vidite. A mi to ne pokazujemo, hvala Bogu. Jer je musliman zadužen da svakoga spašava. I zato ste vidjeli kod poslanika, islam, da je stalno radio na tobe, da što manje ljudi strada u bilo kojoj akciji, makar bili nevjernici. A zašto? Zato što su oni potencijalni spasioci, sami sebe i potencijalni stranulici dženneta. I Allah voli da svi budemo u džennetu, ali vi ljudi sami izabiraju na ovome svijetu. Zato kažem, evo prilike da izaberemo ovu pravu stranu, izaberemo pravu reprezentaciju. Vi koji ste došli, ja znam, vi ste već izabrali sebe reprezentaciju, ali zato treba drugi upozoravati i govoriti, pripremati malo, jel' tako, i njihovu kondiciju za ovu. Dovoditi malo u džamiju i naći načina. Nema da ti bude teško da napraviš baklavu u kotkuće, pa pozoveš komša da malo baklavu jede, da bi ti pet puta trošiti baklavu ti ćeš potrošiti para ali će ti Allah nagraditi zato što ti kroz baklavu malo govoriti o raznim stvarima pa ćeš malo spomenti svoju vjeru pa ćeš reći kako je bilo lijepo u džambiješ te kako se ti lijepo osjećaš kako se lijepo ono aspekt mezlišu na mazu kad staneš i ruke svežeš kako ti više ne treba ni apauri ni aspirin kakva je smirnost jedinu namazu, u zikru i ibadetu u postu e onda kad vidi on da je tebi lijepo eto ti njega bo eto ti njega pa svag voli što je lijepo ljudi moji. Kako je lijepa djevojka svak voli, neće niko ružno. I oni misle da islam ružno, svi ga prikazuje u svijetu. Mi smo teroristi, mi ničemu ne valjamo. Islam pozivao nešto što je zaostalo i pokaži ti njemu da on vidi da da ti zaljubile najljepšu djevojko, što kako će i on leti za njom, ja rane. Svi lije, za lijepom djevojkom idu, neće niko za ružno. Kad ti sad neko rekao, nema, ba u oko jedno gleda u, u, u zemlju, jedno u, gore u nebo, drugo ovam nos, oborla ovakam, ima uši, jedno oklempjeno, drugo pravil, ti je vrekao, bježi bolan, nemoj mi je baba ni blizu mene, znaš. a kad bi jednog dana sustrao prelijepu djevojku i ti kažeš, ko su ti, kaže, ja sam Čamila, a koja je bolan Čamila, pa ona, pa koja je pa Ahmetova Čamila, kako bolan, pa babo govorio, imaš ovako onako oči i uši onako izvrnute, a ona neljepša. E tako nam stano pričaju po svijetu kako Islava valja, kako nije dobar kako ruši svijet, civilizaciju. A što, da nas samo nama upogane, pa da mi ne vjerujemo da slijedimo ono što je najbolje. Sad pogledajte samo hadise koje je poslanik ali islam govorio predznam svjednjeg dana, sve najavljeno, sve. Evo moja posljedna knjiga, 33. je upravo o predznacima smaka svijeta. 348 hadisa, vjerozostojeni, sam naveo pogotovo mali predznaka svjednjeg dana koji su već realizirani. I sve su ostvarilo, i sve bilo tačno kako je predio poslanik Alisova. Ljudi, mi kod kod da smo ćoravi bili, kod da smo slijepi bili, kod da nismo to gledali. A sve je najavljeno, bila ni ova Bosna i ova strahota unio i ono što je danas u Egiptu i Siriji, sve najavljeno. I najavljeno na kraju da će muslimani, je l' tako lijepo umrijeti pri smaka svijeta. Tako da se nesekiraju. Oni se neko boji, pa ljudi drhte i kažu šta ćemo doktore, tade prednje 21. decembra 2012. godine kadano bilo. Kažu da se nesekiraju muslimani uopće nisu osjet. Ko je vjerniko neće osjet jer će samo na onim najgorim kaže Ali Salaam, desiti smak svijeta. komu satu illa Allah, širarin nasi. Na najgorijim Allahom stvorenjima će se desiti smak svijeta, kaže poslanik Ali selam. A to je zato što će Allah svim vjernicima postati jedan povetarac i svakom će uzeti dušu isto svila kad ga dodine. Lijepo ti blago, a u stvari duša ti ide. I svi će vjernici otići prije smaka svijeta. A onda na najgorijim stvorenjima će se desiti taj najgori najmučniji, taj kosmički čas i fenomen kojes deseti na ljudima to će biti za Maksviet. To će biti na nevjernicima i na munaficima, na muslimanima neće. Pita, poslanik Ali selama poručuje ne skiraj se, pa budi mujo samo. Ne skiraj se, bla, skiraj se, budi samo mujo. E sad na kraju da završimo. Ja sam rekao jedno na kraju, a drugi put jel da je Elde. Pa kad kažeš na kraju bolimo da preti, kad je fala Bogu je ga završavao, a ti još malo nastaviš, jel da je Elde. E sad sa stvarno završavam im hadisom. Žao mi je da da da de kako poslanik ali selam onaj nama najavljuje kako nas Allah voli braćo moja draga tamo da nismo živjeli u njegovo vrijeme vidite kaže poslanik ali selam tubaliman reani wa amene bi kaže blago onome kome bude vidio a bude vjerovao u mene to su ashabi koji su ga gledali bili su njim selamili se razgovarali pitali ga i tako dalje a kaže dalje votuba sab amratin limen lam yereni wa amene bi a sedam puta blago onome kome ne bude vidio, a bude vjerovao u mene. Sedam puta. Znači, braće moja, mi možemo biti slabiji od Azaba do sedam puta. Nemojte, do osam puta, budemo deset puta slabiji. Eto, do sedam puta dozvoljava se nama. Znači, ako budemo sedam puta, sedam puta slabiji od njih ono u kuvetu, u vjeriju, u ibaditu, mi ćemo imati nagodu kao i oni. O tu ba, seba me rati, li me lem jereni, u amene bi. A sedam puta blago onome kome ne bude vidio, a budi je vjero u mene. Evo mi, fala Boga, vidite i ovdje. Nismo vidjeli, ali i ali vjerujemo da je bio, da je postao, da je donio pravu istinu i onaj ko vjeruje imat će nagradu sedam puta, kao što su imali ashabi, pa evo, zari možemo izgubiti na ovom svijetu, zari možemo doživjeti, jel tako, kataklizmu i džehennem. Ako imamo ove dunjalučke probleme, nadamo se da nećemo imati one probleme koji nas Bog da tamo sve očekuju, ali će Allah spasti vjernike i one koji budu u njega istinski vjerovali. I na kraju uhvaljujem se Allahu dželle šanu što mogao se obratiti na ovaj način. I ja poena neke ovdje, je tako, profitirati a i vi svi koji ste bili osnima preko onoga koji najavljuje do organizatora i svih vas koji ste došli jer vidite kako Allah kad nagrađuje on sve nagrađuje i niko kod nas kad nagradi jednog drugi ne dobije ništa. <laughs> Šampion samo tad bia, titula ništa. Kod nas u islamu sve šampioni, razumijete? Je li sel pristuvo imaš nagro 10.000 puta? Ja sam li govorio imam 10 10.700 puta. Je li efendija pozbaje ima nagro 10.700 puta? To nije. Koga da Allah ima tako hoće? Koga da Allah ima riznicu kako god hoće? I on dijeli, nema u nas ako imaš 1000 dolara ti su odmi mi raspao te brzo tu. Ona kada daj mi pozajmi 10 na 20, na 30 te bi, nesta ne više nema. Koga da Allah ima? <laughs> Razumijete? I sad recimo ti ona u svom džemaatu svom čovjeku da mogu ti otići na predavanje. On dođi na predavanje nekog od predavača i postane sad bolji i primijeni to. Njegov namaz, on ima za njega nagradu. Ali za taj namaz imaš i nagradu. I onaj koji je govorio o teme i oni koji su ga dobali u džami, oni imaju nagradu. A nikom se nagrada ne umanji. Ni onome koji je klanjao, ni onome koji je vazio, ni onome koji je donio, ni onome koji je pronio, ni onome koji informaciju proslijedio, svi dobijaju nagrade. To samo Allah ima. To je matematika posljedna. To nemate u š Kod Allah tamo te ima. Pa molim Allah šanu da nas nagradi za ovo naše druženje večeras, da ovo druženje ovdje večeras učini utegom na sudnjem danu, inša Allah, kada nam bude dobrih djela, trebalo, pa baš da nam zafali, da ubacimo ovo naše sile između Akšama i jaci ovdje u ovom džematu, ako Bog da, inša Allah, da nas uputi, da sačuva nas i našu djecu od iskušenja koja ne možemo podnijeti. Dana onaj iskušenja koja budu da nas Allah štanu sanjima očisti na sudnjem danu, da se smiluje našim umrlim, iako Bog da naše bolesne da odravi izlečenjem koji jedino On može kulu kao lihaza, vastakfirullah alihi wa lekum, osallahu ala sada muhammedin, vala alihi u sabijem žmain i na kraju zahvaljujem se i Hafizu i džamijskom odboru, svima vama koji ste evo, poželjeli da na neki način i mi dođemo da pređemo ovi, ovaj put i svako ono obrtaj točka je kao što znate, za čovjeka koji dođe iz daleka, svi vi koji došli iz drugih džemata, ili vi koji ste upotrebili svoje korake do džamije, je nagrada. Kaže poslanik, ali i salam, uzme abdest, propis i krene u džamiju, da klanja za imamom. Svako njegovo dizanje noge, ono na put do džamije, je dizanje stepeni u dženetu. A svako spuštanje noge je brisanje grija. I sad, ako ti je 500 metara, koliko skoraka napravio čovječe? Znači, toliko se vapa, svakim dizanjem noge, a toliko odklanjanje negativni dijela, svakim spuštanjem noge. Pa čovječe, pa to niko ne plaća, malo vidite. I to ne nikad više na mir, ako ni izvečeras došao. Ti dolazi za sto puta, samo za ono sto puta moraš biti nagraći, za ono ovaj večeras nećeš. Včera smo slušali jezano ovdje i dok se ponavljaju za mojezinom imaš tu nagradu, nećeš nikad imati, za ono jezano više, gotovo je. I onu dovu koju učimo nakon jezana, koju ne prouči, neće nikad dobiti za taj sebao Znači koristimo tu priliku, kad je Allah dao zdravlje da možemo autom, nogom, bilo čim doći, jer će Allah i za ono gorivo koje platimo imati imat ćemo nagradu dok smo ga utrošili na ovom smjeru, a naše korake i cipele svejedno koje nekad podarijemo, jel tako zbog toga pet puta dolazeći Allah Želešanu će namiriti, a posljedno onoga dana kada nam niko drugi ne može namiriti osim on. Eto, molim Lešanu da vas nagradi posljedno onih koji su organizirali ovu, vselamu alaikum.